Temat för dagens program är alltså kärnkraften. Jag som pratar heter Lukas och med mig i studion har jag August. Hej August. Tjena, tjena. Carl-Filip. God dag. Och Anton. Hej, hej, Det gäller inte tio år, det gäller inte tolv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 ifall det skulle bli stormaktskrig mellan USA och Sovjet. Så det var en del av kalla krigetänkande. Så att det var både socialdemokrater och liberaler och, och konservativa... Men det såg som ett ganska praktiskt sätt att hålla sig utanför de här små... Det är väl det så kända effekten Ja, och man är ju väldigt rädd för ryssen och Warszawa pakten har just slagits ihop. Så Man sitter och funderar på om inte atombomben kan lösa allting, Ja, det är lustigt också. Ta en person som Herbert Tingsten, som var chefsredaktör på DN, som var en väldigt liberal, liksom, marknadsliberal person, som man kan tänka sig att han vill inte ha någonting med, med våld att göra. Men han liksom skrev varje dag i tio år på ledarsidan att vi måste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 Eh, och det är väl när man då går med på det så, så, så svalnar väl intresset lite för att kärnvapen man kan säga att det, man, där börjar sticka spåret med kärnkraft som energiproduktion att då eh, atomenergi AB blir mer allt mer inriktat på liksom, eh, ja, eh, faktiskt energiproduktion eh, och eh, själva försvaret blir det blir en, mer och mer en sidofråga tror jag mer efter tiden rinner på och flygvapnet som tidigare har varit väldigt för att skaffa könvapen, men de måste byta ut sitt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 och det som är lustigt det är att man vänder då så himla fort. att Från att, att, att svenska forskare har varit väldigt nära att bygga ett kärnvapen och varit väldigt liksom så här krigspittar och krigsivrare ja. så blir man plö helt plötsligt liksom, eh, det landet som mest av nästan alla länder i väst som ivrar på att eh, nedrusta. Alltså Man försöker få Sovjet och USA att skriva på eh, såna här nedrustningsavtal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 1975. Vad är det som hände med kärnkraftsfrågan under 70-talet Anton? Jo att under 70-talet då det började bli från den här positiva synen på att det var helt perfekt energikälla så började det bli en och annan kritisk röst som höjs. En av de här kritiska rösterna är Centerpartiets dåvarande ledare Torbjörn Feldin som inför valet 1976 han ville att det ska sluta bygga kärnkraft.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 kan vi kan väl kalla det en typisk politisk kampanj. Det var väl väldigt formell, lite småstel och lite debatter. Och sen fanns det linje tre som kampanjade på ett minst starkt annorlunda sätt. Stoppa! Stoppa kärnkraft! Rätta i jordens liv! Stoppa! Jag stoppar kärnkraften! För det finns bättre alternativ! Ja, det där var ju